A tutaj végéről, ahol az élelem van, motoszkálást és csámcsogást hallok. Rettenetesek ezek a lapos fejűek, Amíg ennivalót tudnak maguk körül, ember sem kivétel, addig falnak, míg mindent feneketlen bendőjükbe nem tömnek. Ez is alig, hogy felébredt, újra eszik. Haragszom rá, és nem csak mert kizökkentett a gondolataimból. Ha így zabál, egy hétre sem lesz elég a készlet.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 De a tojást is meg kell ennem, szükségem van a fehérjére. A zöldség csak a hasamat tölti, nincs nagy tápértéke. Kevés undorítóbb dolog van még ezen az elátkozott földön is, mint a napon langyosra melegedett állott krokodil tojás. Undorral hörpölgetem őket, a magasztos cél kondícióm érdekében. Amíg aránylag frissek akadnak a kezembe, bírom is hősiesen, de mikor az egyiket felharapva megcsikordul fogam alatt a benne lévő kis krokodil gerince, felfordul a gyomrom és öklendezve a tutaj közepére köpöm. Nogó szeme kerekre tágul a csodálkozástól. Már nyúl is utána, nehogy kárba vesszen a finom csemege. A hernyó módjára vonagló, félbeharapott kis szörnyűség azonban régi, gyerekkori emlékeket villant fel bennem. Megvan a csali! Ne bánzd!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 Tele vagyok bizakodással. Ha sikerül a horgászat, nem fog többé lyuk nagyon fájni nogó hasában. A nagy folyó befogad, és halakkal teli hatalmas medre eltart, míg rajta utazunk. Fejem fölött megpörgetve messze hajítom a kőbaltámról lepattintott szilánkkal nehezített horgot. A várakozás percei úgy érzem órákká nyúlnak, míg végre lassan megmozdul a zsinór.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 Húzd ki, hogy a feje a tutajon legyen! Ne félj, ha vigyázol, nem bánt! Nogó bizalmatlanul méregeti a szájából kiálló fogakat. Csúnya feje van, az biztos, az egész egyetlen nagy száj, kétolda düllett szemek, csontos ívek foglalatában. Két marokra fogom a baltám és lesújtok. Vergődése tajtik felhőbe borítja a tutajt, aztán lassan elcsendesedik. Vége. Boldogan felsóhajtok. Csurom vizesek vagyunk, mintha füröttünk volna. Tenyerem sajog a zsinór vágásától, de a tutaj mellett úszik a zsákmány, kiömlő véréből piros szalagot húz a víz sodra. Az éhen halás réme, legalábbis egyelőre, nem fenyeget. Felvonszoljuk a tutajra, sikos teste minduttalan kicsúszik a kezünkből. Nogó még most sem lelkes, írtózik tőle. Tényleg kígyóra emlékeztet, valami angolna fajta lehet.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 A nap már mögéig bukott, körülbelül két óránk lehet sötétedésig. Ma már nem tudunk sokat kitenni, de holnap elkap a tervezés láza. Kibővítjük a tutajt, a közepén kitapasztok egy darabot agyaggal a tűznek, hátrébb pedig valami tetőt igyekszem majd összeeszkábálni. Pár hét múlva nyakunkon az esős évszak, szükségünk lesz rá. Addig is a fatörzset összetartó hánycsokat vizsgálom át alaposan,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 hogy a látó határon elkapja az ott emelkedő havasok gletsereinek csillogását. A hótenger a levegőben úszik, mint furcsa felhő a hegyek alatt elnyeri a távolság. Bolond föld ez itt. A nagy folyó a nagy hegyek felé folyik, a helyet, hogy távolodna tőlük. A partot figyelem, kikötésre alkalmas helyet keresek. A bambusz mindenütt a vízigér, ér, tenyérnyi szabad földet sem hagy. Hát így hát nyers halat reggelizünk, igaz, még mindig jobb, mint a krokodil tojás. Nógó sem idegenkedik tovább, amint a hal nyálkás bőre alól késem nyomán kiforul a hófehér húsa. Nem akarok most még újra halászni, éppen elég lesz, ha ez a hal ránk büdösödik itt a tutajon. Ki kell kötni minden áron, tehetetlenül topogok sehol egy rés a parti sűrűségben. Délfelé végre balfelől a hegysor megszakad.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 Két óra is beletelik, míg meglátom az első földnyelv vékony szalagját belenyúlni az itt kisé kiszélesedő folyóba. Kézzel-lábbal igyekszünk a part felé terelni a tutajt. Evezér nélkül nehéz a munka. Beleizzadunk, míg annyira a folyó szélére jutunk, hogy hosszú bambuszrúddal elérjük a fenekét. Attól kezdve már kényelmesebben taszigáljuk tovább a kopasz sáv felé, melynek közepetáján magasabb halom sötétedik. Már ezt is különösnek tartom, mert a zátonyok általában egyenletesen laposodnak a végük felé, de még inkább elcsodálkozom, amikor látom, hogy a halom mozog. Egész tömege egy helyben vibrál, ahogy a felmelegedett levegő fénytörése játszik a szemmel. Nézd, nogó! A bozót lakó, újnyi vastag szemöldök csontok árnyékában pislogó szeme százszor jobb az enyémnél, de fürkésző tekintete helyett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 Szegény Amáriára az eszemben. Az ő biológus-zoológus szemének való látvány lenne az, ami percről-percre világosabban bontakozik ki előttünk. Ő talán tudna valami választ is adni arra a számomra megoldhatatlan kérdésre, hogyan maradhattak fenn itt azok az őshüllők, amelyek a földünkön az ember előtt több mint 100 millió évvel kihaltak. Fajtájuk volt-e életképesebb, vagy itt gyorsabb volt az emlősök fejlődése? Hiába töröm a fejem úgy sem tudom megmagyarázni. Kesejű forma nagy madarak és bőrhártyás szárnyukkal idétlenül topogó, kutya nagyságú sárkányikok tépik egymás mellett a halom vörös húsát. A farkasok nem tudok találóbb nevet rájuk, óvatosan kerülgetik a krokodiluk sűrűn osztogatott farkcsapásait. Közötük rövidlábú, vidrára emlékeztető apró állatok cikkáznak. Némelyiknek már olyan mély lyukat sikerült rágni, hogy csak a két hátsó lába lók ki belőle. Kaparja a homokot a falás muhó mo igyekezetében. A vidék minden húsevője itt lakmározik, csak a győztes van távol. Ennek a húshegynek a ledöntéséhez még a nagy sörényes is gyengelegény.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 Gondolataimat a rothadó hús bűzének sűrű hulláma szakítja meg. Ez az a pillanat, amikor nem irigylem nogó csodálatos szaglását. Ő már régóta érzi ezt. Igaz, hogy egyáltalán nem zavarja. Most én vagyok az, aki a folyósodra felé lököm a tutajt. Innen közelről úgy is látom, hogy itt mégsem érdemes kikötni, nem csak a bűz, hanem a dög fekvése miatt. Az átony túl keskeny. Ha alatta kötök ki, hogy az átonyról a partra érjek, át kellene verekednem magam az állat Ha pedig fölötte, akkor az újonnan érkezők útjába kerülnénk. A part sűrűjéből épp most tűnik elő két nagy sörényes. Ugrásaik közben nagyokat hörrentve vetik magukat a többiek közé. Nem, itt nem koszkáztathatom meg a kikötést, akármilyen fontos lenne. A torkolat túlsó oldalán is kell zátonylak lenni, majd ott próbálkozunk.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 de itt a zátony és a part kihaltnak látszik, nyugodtan kiköthetünk. A lábunk kavicsos agyakba süpped, ott pedig, ahol a parti fák sora véget ér, megtalálom azt, amit kerestem, az áradásoktól évről évre gyarapított hulladékfa tömeget. Kusza szövevényével nogó nélkül képtelen volnék megbirkózni, de az ő ereje legalább annyit ér, mint egy kisebb fajta földi emelő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 Csak akkor engedek kis pihenőt, amikor a parton már annyi fát halmoztunk fel, hogy tudtajunk legalább háromszor kitelne belőle. A hal füstös, ráncosra pörkölődött, de így is pompásan ízlik annyi nyers koszt után. Ha szívesen gondolnék vissza a lapos fejüek között töltött életemre, most számolgathatnám, hány napja van annak, hogy utoljára ettem meleg ételt. A lassan alkonyra hajló nap nem sokáig hagy nyugton. A sötétség előtt újra a folyón kell lennünk, és még mennyi tenni van hátra. Nogót felzavarom békés kérődzéséből. Most fiatal és friss fákat keresek, melyeket az utolsó áradás szakított ki tövestül. Hány a törzsek összekötéséhez, rugalmas ágaik pedig a kunyhó építéséhez kellenek. Sürget az idő. Nogót egyedül hagyom a halomnál a kiválasztott törzsekkel, én pedig visszatérek a tutajhoz. Kézzel ásom fel a víz mentén lágy, a lágyagyagot, a tutajra dobom, csak legyen ott minél több, a tapasztással holnap is ráérek. Aztán a kavicsok felé fordul a figyelmem. Bálogatom a nyíl és hegynek valót. Mikor megszereztem doktorátusomat, igazán nem gondoltam, hogy a kőkorszakban fogom hasznát venni. Ha a horda életben maradt része csak a töredékét jegyezte meg annak, amit a kövekről, a pattintásról magyaráztam neki, lényegesen jobb kőfegyvereikkel pár évtized alatt uralmuk alá hajthatják a domvidéken kóborló többi bozótlakót. lakót. Folyóparton kavicsok között válogatni gyereknek és geológusnak egyaránt pompás mulatság.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 Példát kell mutatni ennek a lapos fejűnek, ha már az előbbi jóslatom nem vált be, bátorságommal kell visszanyernem a tekintélyemet. A folyó itt a torkolatnál majdnem 200 méter, nincs mitől félnem. Biztos csak inni jöttek a folyóra, és őshüllőéknél nyilván az a szokás, hogy együtt a fürdőt vesznek. A dög körül is változatlan a nyüzsgés, ügyet sem vetnek a hatalmas jövevényekre. Azok sem törődnek társuk hullájával,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 Ott, ahol a három növényevő tiporta ösvény az erdő sűrűjébe vész, újabb óriás hüllő bukkan elő. Törzse előre dőlve imbolyog roppant hátsó lábain. A hatalmas karmokkal felfegyverzett két kisebb első a fákat hajtja félre. Félig nyitott szájából, nogó nem sokat túlzott, bennek rokodil akkora, mint nekem kis gyík. Rémületes fogsor villan elő.